Bismillah ar rahman ar rahim alhamdulillahi rabbi lalemin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim në mba bad Sënda iš'allah do tamarim temen e rejn në libri në fiqët e që është babu në mëqëdhej l-vodui tema cilë fëllëtërëz a zë jesusëve apo shfuqëzësëve të abdësit po në vakit është për qëllim ato gjërën cilët të, të prishin apo është foqizohin pra kur ti ndodhe në abdesit është foqizohin po pra, ose është gjesohin më nuk logaritë është që kje abdes edhe në arabisht pra e lëvullu me ndamme me u quhët abdesi ose pastërtia me cilën ti e largon hadesën ton pra pa pastërtin Këtë cilat ka pënguar për e këryrës se disa dhurimët Kërëse me fëthëha, pra me e e lëllu'u është për qëllim ujë me të cilin të më rabdes Si që kemi përmanë edhe me heret pra ndalimin me s'jallis të hur edhe të hur Pra të hur me fëthëha është ujë me të cilin më rabdes Kërëse të hur është vëtë veprime Pra të hur të hur është uj me cilin pasrurës, kërshë të hur është vetë veprimi, pra pastrimi, pa është do dalimi me sehur edhe suhur, ose syfyrit që i thejmë ne, pra sehur është ushqimi me cilin e hanë, pra në syfyr, kërse suhur është, pra zgjorja, mosgjone në atë kohë edhe pra me <coughs> me, me ndërmarë këtë veprim. Si të qoftë, në gjërat cilat e asjëson apo shfaqëson updesin janë dy lloje lloji i parë janë ato rreselave ku ai gjeko konsensus apo una unë në më të tatmë të jetorëve do këto janë ato gjërat që do të bazonë po mbështeten pra si gjërat që gjykojmë se e prishna updesin apo shfaqëson ato si mbështetje dhe bazë kemi Kur'anin apo Sunetin dhe lojë i dytë i këtyre gjërave janë e, tërë qërshtja po gjëra cilat ka mos spajtime mes djetarve rështyre dhe këto gjëra janë të bazuar apë ndërtuar në bi ishtë të hadin e djetarve, Allah imë shërof të gjithë si do që oftë kur kemi, si që edhim pra kur kemi mos spajtime mes nesh ose kur ka mos spajtime mes djetarve atërë, ashtu si që na kamësuar Allah e kemë për dhe tyre dhe obligim që Tik rrehemi dhe ti referohemi Kur'anit, librit të Allahut dhe Sunetit pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Pasojtur i thonë sot yan quduma kharaja min sabilin. A mdesën e prish ajo që del prej vrimës? Po kjo është ë jo apo që prish apo dëson? Autor i thot ajo e cila del prej vrimës apo që del prej vrimës? <coughs> apo nëse përkëtejmë Bukfali shëbjenë që delë prej rrugës Dhe Pra këtoj përshinë të gjitha Ato gjëra që dalin Prej rrugës apo pejvrimës Gëse në gjuon a rabe Pra për emrat Lidhore Të regmun për gjithësim Apo gjithë përshinë Po që i përshinë të gjitha a të gjërë për cilët flitët. Pra në e dhe atë ori, kërë po thëtë këto këllu me jenë këllu me këllu me karra gjëmin se bil, prish abdesin, nëse shfoqizën abdesin ajo që del prej rrugës, pra është për qëllim që dëgjë, që del prej prej rrugës. Dhe për qëllim me rrugën, <coughs> pra janë dy rrugët, ajo që është për para, pra për qëllim është pi kanalit urinarë, Dhe e që është prapë, pra, për qëllim është rrugës pa anusit Pra, quhët rrugë, për arsye se është rrugë për meseles njeri Pra, liroat edhe inëzirë jashqitjet e ti Për ndër gjështë dhe që delë për i këtyre dy vrimave Për i këtyre dy rrugëve <coughs> E prish avdesin, nëse është fuqizën avdesin Dhe këto gjëra, që dalin për i këtyre e, dy rrugëve E, pra kur për dhe të autorit me karegjë gjithë gjithë që del pra i përshin ato gjërat që janë zakonçme që dalin për këtyre dy rrugëve edhe ato cilat janë jotë zakonçme po ashtu i përshin ato gjërat që janë të pasërta po pa, gjithë ashtu edhe ato që janë të papasërta si që përmenë pra i përnë kodeme në elimin të jenë mëgni cilat janë gjërat që janë zakonçme që dalin që mund dalin nëse që dalin për këtyre dy rrugve, pra, si Pra u i hol, pasaj Pra nevoja të rash Pasaj gazrat që dalim Prej anusit shumarad, Allah, E kështu mëral, Allah s.p.t. Ka thënë në surën Ma i dhe nejëtën e gësht A u gja e ahadum min kumbin e lga i tih Pra kur fletë Allah s.p.t. Për raset Kër është obligim mu pastru Thetë edhe raset i kur dikush pre juge Pra vjen Pra qëllime është I kryen Nevojën e rashë Praf, në vonë fisiologjik atrash kurse në hadithin e Safan ibn Asal që kemi mësuar maharat kur kemi fol përmestet pejgameri për sallallahu alajhi wasallam ka treguar në çelat rastë lejohet me me fshimbim bimste ka thonë malakin min bolin wa ghaitin wan nawm pra se që më shpjeguan në dersa të kaluam nuk lejohet që mestët mi me përdora pa po me fshimbim to kur jemi të papastur për junubllokut mirë po ka thonë beson se Jemi të pa pasër për shkak të urinimit Po të urines po Apo për shkak të nevojës e të rashë po Që kemi pasë jashqitje Apo për shkak të gjumët Dersa në hadithën e borejnës Që trasmetohet të muslimi Prej Abdullaj Brizajdit Radi Alana Huma Të regohet se pejga mirës Asom ka të regu pa për personi cili Ka dyshime rëth abdesit e ti Pra e, Ka probleme me Barkun e ti edhe dëhën dyshon e kaprish abdesin apo jo për nga mërë e sa më ka thonë la janë sarif hatta jesma asauten au jeqe dhe rihan mus të largohat prej namazit pra mus të konsidroj që e ka shfuqizua abdesin edhe namazin e ti deri sa ta dëgjoj zhurmën e gazrëve apo ta nuhas ere në tyre, ere në keqet gazrën pro këtu e në argumentet që të la të regohin për atë që po flasim pro që thamë është një qështë e për cilën kom i gjmok po, po, po, unanimitet mes djetarve që do thot këto janë gjëra që e prish në abdesin, po gjdo që e delë prej dy rrugve. Dhe sa gjëra që janë të pasakanshme, që mundu me dalë në kësi rast, në kësi, në kësi rast është për shumë kur dalë nga zërët prej e, për para, do thot prej kanalit urinar. Djetarët, Allah më shëroft, pa u fukahaja kanë më spajtimi më styrët, Për këtë qështje, pra nëse gazër e dalin prej, për para a E prishën e abdesin, është foqizojnë e abdesin, apo jo Disa ka thonjë që këto është foqizojnë e abdesin Si që është medhebi I hambelive, pra Medhebi hambelive Si që e lezojnë e libën e likëna Që është i libën e Basë të këti medhebi Kësi disa tjerë ka thonë nuk Këto gazër e që dalin prej, për para Pra për Do thotë prej organi genitali E nuk e prishën abdesin edhe kështu e lezojmë në librën e linë safë që është gjithashtu për librave të hambelive mirë po të hotëto gazrë nga një herë mundet me ndodh me dalë të gratë papi organi genital të gratë mirë po të thëtë të burat kjo nuk mundodh ose nëse ndodhë ndodhë shumë rall ose heq kjo ma shumë mundet me ndodhë të gratë gjithashtu nëse Do thotë, mund të ndodhë që me dalin ndonjë guri prej kanalit urinor, apo mund të me ndodhë po me dalja edhe prej anusit. Edhe kjo është fushë zona ku azhëson eh abtesën, helpse guri është i pastër. Për shkak mund rosi kur njeriu sprovhohet rames mundjen e gurvën veshkave. Edhe pasaj guri i dal, do thotë prej kanalit urinor urinor pa urinor pa urinë në këtë rast unë haj pri sound is ose kur njëri jo për shemb mundet me gëlltitje me përbindje ndonjë rruz ella pasaj ajo ajë dal prej siç ishte timdal prej anusit edhe në këtë rast po edhe pse është ajo poster e asgjëson apo shfojzon apo updates tim po ke këtu fshijnë fjalën të autor kur po thotë që updatesën e shfojzojnë ose asgjësojnë çdo gjë ose ajo që dal prej ndonirët për këtyre dyrrugëve dhe gjitha kjo fjallë autore gjithashtu i përshin e ato gjërat që janë të pasër ta si që është përshem rasti me spermen apo gjithashtu proj përshin edhe ato që janë të pa pasër ta pra se si që në ori, uh, orina pas ta i mediju vëdiju, gjaku që shkën e mi shpiku in shalë pra kjo është është fëqizusi apo është, është gjësusi i pari abdesit edhe si që përnë kjo vërtëtohet edhe saksohet për mes teksteve kur anë të sonetet e dhe për mes i gjmas koncensusin djetarë un përveç me një rast kanë mos pajtime kër është që ështja te ato gjërat që janë pa zakonçme që, që nuk janë zakonçme me doll për njërës për dy rrugës ishjë, e përmenu më dhe më lart pasaj autorit për po thot u akari gjun min bëkijat i lbedi dhe në ka në bëhullën au ga e ton. Edhe ajë që delë prej pjesve tjera të trupit, nësë është urin, apo nevoj e trosh. Pra, aj që, aj, gjë që delë prej pjesve tjera të trupit, nësë është urin, apo është nevoj e trosh, edhe kjo e shfoqizone, apo as gjëson abdisë. Edhe kjo mund doldë sidomos, kove të funde si që dimë, korë do më thonë një rjo përshak të probleme shëndësore, mundët do thot me pas në një uh, operacion, pra ndërhyrje kirurgjike, e dhe do thot me ahop një uh, vend tjetër prin nga i dalën pra nevojët fiziologjike ose nevojët rash e kështu më not. Pra ndaj, autori për thot nëse urina apo nevojët rash delë prindë një vend i tjetër trupit, jo pritë dy urima që i përmenu më lartë, mirëpo a po në uh, pjesë tjetër trupit atëherë dhe kjo e prish ose ash gjerson është kuçi zona e updesin pavarësisht ta dalë në sasi të mëdha apo në sasi të vogël pjesët e tjetër e kanë zonë në mendim tjetër ose e kanë bënë shtjellim tjetër ka thonë se ajo që del në këtë rast për pjesë të tjera trupit po dal prej uh, pjesë së strupë që është për mbi luks. Atar si e llogaritë sigurisë e vjellura. Po e merr dispozitën e vjellës. Derisa nëse dal prej pjesës që është nën luks, atëherë llogaritë sigurisë e jashtëtitë. Ja. Unë hoj atë rrugë. Ja, Edhe kët më ndemë ka e, ka përzië si më të sakt Ibn Akili Allahu yshof me dia tolerata e hanbelive. Siç e lienzo i libër dan Elin Sof. Ja, dhe, si thoshë ju themi këtu është një mendim shumë i mirë. Dhe argument për, për këtë është se nëse njëri ju jo vjellë prej lukësit të ti, atërë, si pas mendime, se këdjetarë e abdesit ti nuk prishët. Ose, si pas mendime të më dhe hebe, që shkën e marrë i shala më vonë, abdesit prishët prejt vjellores nësë është sasit madhë. Preja saj që u përmanë më lartë, Uh, e vektura shoqërmar përpjekja shoqërmar më lart përjashtohet në rastin kur njeriu jo është vazhdimisht pa abdes. Pra, hadethi i tij është i vazhdueshëm, i nuk i ndalet, dohet të thotë është i përhershëm. Në këtë rast, këto gjëra që dalin prej tij, prej trupit të tij, basta saqë përman më lart ose sësish e përman më lart nuk e asgjësojnë ose nuk e shoqëzojnë abdesin e tij si që është rasti me personin i cili ka orinim të pavullnetshëm apo që vazhdimisht i dalin do, gazrët apo nevoja të rashë kështë të më rastë kë e ka një form ose mënyrë dveçanë se si do të pastrohet për cilën do të flasim në shala në të armë pasaj autorit këpër thët nëse, nëse është orin apo nevoja të rashë pra me se dhe ajo çetël për pjesëzve tjera të trupit, jo për dy rrugë. Është urinë apo nevojë e, e trash, dohon jashtëtia është pozicion avdes. Pe fjalët e, ashtitje, e për të autorit nën kuptohet që gazrat, nëse dalin për pjesëzve tjera të trupit, prompt i kësaj pjese kësaj hapje ose kanali tjetër që u hap në trupin e tij, pa në vend të kanalit urinar apo në vend të kanalit teatër do një rrugës teatër të profesionusit, por ju ka bënë hapje tjetër. Nëse përkësoj dalin gazrat, nuk e prish avdësin. Ose nuk nuk kjo nuk e shoqëzon, nuk e asgjëson avdësin, por kjo është ajo që nuk kuptohet për fjalët e autorit. Edhe nëse këto gazrat se dalin kanë ertë kishë. Edhe këtë mendim që e ka dhënë autori është edhe është mendimi i mdhëhët Hambeli. Mirë, mos di sa dietar të tjerë konson, kur pra të vetëm hëbet janë me liqen, qonë se kë kjo e prish update-in ose është fuqezan update-in, siç e lezon librin e licencsof. Gasa sot rruga, përmeseles dalin pra jashtëtis, jashtëtet përpara ose mrapa, nëse mbyllët, edhe hapet një rrugë tjetër. Atëra ja merr të njëjtën dispozitë si përsa të vrimat për nga dalin jashtëtit. Pa më të njëjtën dispozitë. Sa i përket gjërave që dalin për saj, përvesht të prekja të prekja bënë përreshtim pra nga se prekja e këtyrë, e, e këti vendin sa i rrugët tjetë, të tre që është hap nuk e prish hap desin që është këna me marrë në shalë dhe në tarën pasaj atë hori përthot au kësirën në gjithën në gaj rahuma ose nëse del një papastërti e madhe nësasit madhe përvesht urines edhe e, e, jashqicjes Pra nësa jo që del është për pasërti nësasit madhe Përveç urines edhe Jashtitjes edhe kjo e prish Ose është po që zonë abdesin Pra autori këtu Kallam shëroft Po e kurzon e, Ato gjëra Ose për pasërti tjera përveç urines edhe jashtitjes që dalin Po e kurzon me dy kushte E para është që me kanë nësasit madhe Edhe dyta është me kanë për pasërti po maharat më, më lart e pam që autori nuk e ka kurrëzu që urina edhe jashtitja po pra, nevojat rroshnë se por me ullallari që e, e, e shfoçi zonën vdesin me cin po, papastëti që dal sasi të mëdha por urinën edhe për jashtitën e mëdha pra nuk e ka e ka sjell kët kusht pra asoj se këto dy janë të papastërta nuk u po thot me kom papastëti në sasi të mëdha nga se dyat janë papastëti janë dyshira edhe pavarësisht a dalin në sasi të vogël apo në sasi të mëdha, ato pra e shpocëzojnë updesin. Këto autorë po thonë se nëse dalin në sasi të mëdha pa pasur ti tjera, apo në sasi të vogla, sasi të shumtë, mirë po nuk pa kufizon, po pa, pa e lënë më të pa kufizuar. Dhe ne kemi në rregull, thotë Shkenca e fikët që përmend në djetarë Të është një regullë njohër Që gjdojtë gjdoj dispozit që është përmend Ose që përmendet Mirë po Shëriati për afeja Allah për, atale, Nuk e këfizuar Nuk kemi aspe i kuranit, aspe i hadith Në dishkat që e këfizuar në të aspe i gjuës arabe Atëra e që është i këthehet Tratitës, i këthehet zakoneve Të vendit Pra ndaj Pra është E kanë djet, disa tjetor ka thonë një nj, si lojë një varë poetik Vë kullu ma eta Vë kullu ma eta Vëlem ju haddedi Bi shër'i ke l'hirzi fe l'bil'urfi u hdodi Gjdojgje që ka është Dhe dispozit që është përmanë që sjellet Që sjellet, pra që përmanët Edhe nuk është kufizuar Përmes fejs Atërë thët kjo kufizohet Përmes traditës, përmes zakonet Pra, qka logaritën këtë ras Sësie madhe pa pasretisë kur desh urinës edhe nëse dal prej eh do të thot pra njëriut edhe që e, e e prish e asojson ose është fuqizon updesën e tij kjo kthehet te zakoni te tradita njerëzve nëse ata thon këjo është të shumë atëra llogaritë që është të shumë nëse ata thon këjo është sasi e pak atëh konsiderohet ose urinë që është sasi e pak desaktë ata thon ajo që merren konsideron katrast është në varësi në varësi të personit Këse cilin varsin dë vetës e ti se si eshe aj Po nëse Dikush vetë eshe që kjo është shumë Të atër Do thonë në vetën e ti Vendimi ti është shumë Të atër kjo logarite si se si e madhë Dhe nëse eshe Do më thonë që është e pak të atër logarite që është e pak Mirë po Shreth shrejtë thëmina allo më shroht Ky mëndim është diskutoshum ose to diskutohet për arsyesë se ka njerëzve që kanë vezësve, kanë çytje. Kjo tek tani azi një pikë vogël me me qenë në pikë vetme e llogarisën që është e shumë për shkak të vezësve që ikan. Në anën tjetër ek jemi ekstremin, tjetër që thonë që njerëzit leqion doshtë neglizhant. Për e e gjokut, të siguruar ndërsin xhirrave. Edhe nëse dal për shembull sasi e madhe e gjakut, do të thonë e llogarit që është pak Pra ndaj e që si mendim ma i sakt është mendimi i parë Pra e që duhet me marën konsiderat është a e që njërës të mesatare marën konsiderat Pra ndëse ta e shohin e, Që kjo është sasije madhe shumë të atëre logaritet e këti Nëse ta e shohin që është e pak të atëre logaritet e këti Pra autori po thot me qenë ne gjës Me qenë pa pësërti kjo sasije madhe që delë prej njëriut pa maktop po përjashton ato gjëra që rënë të pastërta. Pra nëse pri pjesë vetëra trupit njëu del diçka që është e pastër, sado që është sasia e madhe, ajo llogaritet. Ai nuk ka asgjë, sa nuk Shish, është fokus zona udhësin. Si është rasti me djersët, apo yorgët e, e njeriu, apo do thotë lotët e syrit e kështu me radhë. Autorët pra, po thonë duke era huat këto gjëra që dalin prej pjesëve të tjera trupit dhe nësë janë sësit shumë të dhenë pa pasrëta logaritën që e shfoqezojnë abdesin përvesh urines edhe në uaj sëtërosh prandaj këto përfshihën në këto fjallë të autorit gjaku e vjelora gjaku i i plakëve gjithashtu edhe ajo limfa praj uje që delë pri plakëve Edhe çdo gjë që dal prej pjesëve të tjera të tupit, po ç'është ç'e nuk ç'është i ç'e nuk lëri të ç'është i papastër. Po çdo gjë që dalë që vallëritë e shërsë i papastër. E vajsohet se një orë në mëdhëmir Hameli është se në sa është sasi e madhe, po sasia është shumë të qoftë përmes zakoneve apo traditës e njerëzoft, përmes vetë mendimit. Çka ka njeriu, o, o mendimet e të tjerë saq çështja. O ai çu shem vendon, çu shem mbanon, po mos pajtimi më lart, atëherë kjo që dal e shoqëzon an update-in, as jeson of this. Anasht e pakt, atëherë nuk e shoqëzon apo nuk e fris h updates-in. Do ajan dietarët e mdhëhmit Hanbeli kanë argumentuar me disa argumente. Argumenti i parë është hadithei që të rësmetohet e Budaudi që e thot se pejga meri sallallazëm ka e fe aftara fe të vada pejga meri sallallazëm ka vjel dhe pasaj ka mor abdes ka mor abdes mirë para kështë të adit dhe ka muspejtimes djetarë adit dhe të rësmetohet gjithashto dhe prej tërmidijot edhe në saijot në, në sunel kubra edhe në libra tjirë prej e Budardas radiolan Ibni Mende ka thonjë se zinjiri isnadu hu sahih muttasil zinjiri i hadithu to saktu dhe do thot i pandërprer ibn hajir ka thon hadithun qawi ul isnad hadith kjo esh nje hadith me zinjir fort pasai ka thon hadha hadithun sahih kjo esh hadith i sakt si esh e lezon ibn tin talxis talxisul habir ashtu marrat do thon li natir ibn hajir kur sa allah subhanahu ka thon lakad kana lakum fi rasulillahi usmatun hasana Ahazab, në çdo rreth të ahzave na jetën 21 vërtet jo të dërguarën Allah te keni shembullin më të mirë o modelin shembullin më të mirë po për disa pejgamberë pasojë që ka vjellu ka mora bdës ata shembulli më i mirë po ne është pejgamberë sa janë kushtosha edhe ne duhet të ne vepruasim për saj argumenti i tuaj është e simble këtë diator dorse këto gjërat që dalin prej trup priez vetëra trupet apo proces ndy rrugëve që përmano më lart, kanë mbi pjesë të tjera trupit dhe nuk janë pe urinës edhe edhe pra nevojës së dorës jashtjes, dolën sasit më dhe logaritën pa pastërtitur çme prishin update, pra që logaritën që e prishin update-in nga se thot thonin tuaj në betorina. Në betorina që kanë dhënë për trupit, prandaj i nxjasson urinës edhe jashtjes. Mir po thon këto nuk e marrin Disa vështirësi e urinës dhe jashtëqitjes nga të gjitha aspektet, nga të gjitha anët. Por arsyet pse vendali aty është tjetër, pra rruga prej ngadalën aty është tjetër. Kështu e që atu e marrin dispozitën e urinës dhe jashtëqitjes nga një an, nga një aspekt, por pra, jo pra, në aspektet tjera. Pra, urinë dhe jashtëqitja, pra, në anë tros e, e as jesojnë ose e shoqëzojnë abdësin qoftë sa fitpakt apo sa fitmald rrevesat u dalën prej dy rrugëve, qysh i përmendom alert. Kurse të tjerat nuk e shoqëzojnë abdesin përveç nëse janë sasi të mëdha. Qosa i bam shafi, Allahu më shëroft, edhe ata që shuanat fuqahaus 7, 7 faqihat, që kanë qenë pa 7 fuqaha e Medinës, pa dietarët Medinës, kanë pajtushmëri, ato as 7 faqihat kanë pajtushmëri dietarët fikut ë uh, ose kush janë pronë pronëse më paramar po me pra, mendimin me e tyre kush janë këto shtat feqia eh uh, disa diatar i kanë përmbledhur në një varg poetik nga Ibn Ishaq ila men fi il alim sab'atu abhurin riwayatuhum leiset 'ala alim kharijeh nëse pikush pyet pas sa thuhet kush janë shtat detra shtat oqeane të diës çë do kanë mendimet e tjera nuk dalin prej dijes po mendimet e tjera janë që merrin konsideratë i përket dijeve fetare fa kulhum ubaydullah urwa qasim sa'id abubekr suleyman kharija swoi pratajn ubaydullah urwa qasimi sa'id abubekr suleyman dhe kharija shuno ka po mëran ka ibn al-qayyim Elimi i elamut muakinin dhe dhehbiun pra, dhe e siru ala minubela. Po Imam Shafi yolak ta shtat fukaja ti kant medines e kan mendimin se atoj ora që dalin jasht dy vrimave, jasht dy rrugëve nuk është fuqëzojnë abdesin, nuk e ushësone abdesin qofsë, nëse dalin sasi të mëdha apo sasi të vogla. Por vesh qysh sa më lart nëse jasht dy vrimave dalën urina apo jashtiti. Gjona tira çdo ul, ato nuk është ja foshëzojin, nuk është ja zgjasojin abdest. Apo që gjithashtu thani mendim tjetër në vet me dhëben hambeli. Dhe kët mendim e ka përzietur si maccaktin shën Volslavi mendemi Allah më shëroft. Dhe këta diëtor, eh, po pra kanë argumentuar, m'të s argumente. Para është se në parim abdesi nuk foshëzohet, nuk prishet. Prandaj kush do të që pretendon se po pra, kujtë që pretendon një gjë që është kundërshtim me kët parim. Atëherë do të më sjell argument. Vë argumenti i dytë që ka sjell është se <coughs> pastërtia e njëriun në kët rast, pacë llogaritë që është i pastër, është pohuar, dëvërtuar në bazë të argumenteve fetare. Në bazë të argumenteve fetare. Edhe ajo që vërtetohet ose pohohet në bazë të argumenteve fetare, atë nuk ka mundësi që llogaritë që ajo nuk ekziston apo është e larguar. Vejt se me një argument jetër fetar Pada i këta jetër Thojnë, ne nuk mund Që të dalim prej asaj Atyre kuptimeve Dhe me thënjë për cilat në kanë tërguar Libri Allah dhe sunet i pigamiri Ka se ne Pra jem rab Adhuruas që adhuruim Allah Për mes fejse ti Pada i nuk në lejë u të neve që me i detyru njës Me detyru Me detyru rabret Allah shumë atalja Me nje pas tërti e cila realisht nuk është obligim për ta. Dhe gjithashtu nuk na lejohet neve që me detyrues me dhe më u than aty në që nuk jeni të pasur, por nuk jeni pa pasportë. ë po një pasportë e cila do thotë ë versus llogaritë që konsiderohet se është obligative, pra që ata e kanë kryer ato, pra llogaritën që kanë të pasur. Nuk na lejohet nuk na lejohet që me konsideru një rast Që, që dohon pastërtir është lërguar për tyre përdejë sa ta e kanë kryer, e kanë zbatuar, e, do thotë pastërtin, pastrimin obligativ. E kanë zbatuar ose e kanë kryer pastrimin obligativ. Nërësë saj për këtë hadithët, në meselin kanë argumentuar djetarë të emendimit të parë, këta djetarë thonjë se, pra që kanë argumentuar më të që abdesi asgjësohet edhe shfoqezohet në rastin e, pra kur njëri jo nështë Vjelen sasit moda, si se ishte kave propoi nga saum se pasoi në kameradës. Shumë pediatore këtë hadith e konsiderojnë se është i dobët, çu është për marrëmo ulart. Vëllë ashtu, këtë pediator quan edhe në sa hadithe është i saktë. Ose nëse supozohet që është i, i saktë, sakt, kjo është thjesht si veprim i pejgameres. Edhe kur kemi, do si të thonë, thjesht në veprim të pejgameres, saum që jo nuk tregon se është diçka obligative. Ka se me primi për saum është i z browser por nuk nuk përshij urdhën nuk ka atë urdhë, urdhën pejgamberi saq kur të vjen sasi të madhe merrni ambdes do të thonë këve premim saq kanë nuk thon, kjove, primi, jam, som, ka qen, nuk, ka, nuk e ka përshij urdhën e pejgamberit saq por gjithashtu do thotë ky hadith vjen parball ose ka shi hadithe tjetër i cili gjithashtu është i domt mirë po aty tregon se çu rëkim i marr ju të tregon sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kaba hijama pastaj është vale dhe nuk ka marrë ambdes Këtë hadithë të rësmetan darakut një Bëhjakiju dhe prejë nesër Radi Alan Haomir pëha po hadithën, se është ka thonë imam në viju Pra është i doptë, imam në viju dhe lërsan si doptë Pashto dhe Ibn Hajjeri ka thonë fi isnadihi Salih ibn Muqatil vuhu al-Dhaif Në zinjirin të njërë, Salih ibn Muqatil i la është i doptë Se të qohë, do thonë këto që vë përmanëm allartë për argumenteve, të regojnë se do thot ose vërtet ky hadith që meqen kan argumenton këta që, onë pasi që ka vjelur, ka abdes, th për sa më pas i thë Kavilol ka marram das ta tam veprimi për sa më nuk tregon obligueshmëri. Pra ky hadith edhe nëse është i saq nuk tregon se është obligim me marram das gazetë veprimi pejgamberit sallallahu alaihi dhe nuk ka urdhën aty. Me kuma dohont nuk po rshin urdhë që për sa më ka urdhuar çt merret atë das nëse eh vjet ora është sasi shumë të ose sasi të madhe. Edhe do të thonë kjo është mendimi më i saktë dietarëve inshallah që do të han ato gjora tëra që dalin prej trupit. Edhe nëse janë sasi të madhe, pra që dalin prej pjesëve të tjera të rrugëve jashtë dy vrimave, jashtë dy rrugëve, edhe nëse janë sasi të madhe, përveç urineve se edhe në vojës e madha po në vojës e trash gjithë gjithë tjetër që del nuk e prish abdesin ose nuk e shfoqizon abdesin dhe Allah u e dhe me mirë pasaj autor i vazhdon e dhe thot u zëvali u lakli illa jesi rënaumin min kaidin o kaimin dhe gjithë ashtu dhe thon e, e, për, e, abdesin e shfoqizon edhe azgjason hum bja mandjes përvesh gjumit të paket për gjumit të pakët prej personit i cili është ulur ose në këmbë. Po pra këtu autori po e përmend fshijvesin e tretë të ambdësit. Ajo është humbja e mendjes. Është humbja e mendjes është dy lloje. Po pra, në rastet ku ne humbëm ndjen komplet, tërësisht. Pra skuqma ndjefore, siç është rasti me të shmendurin edh aloi do i thosh kur do thot njeriu humbendje kur mendja tij mbulohet por një shkak do harka vepruan një shkak që ose ka ka ndodhur ndonjë gjë ndonjë shkak që e ka humbur mendin e tij e ka mbuluar mendin e tij por në kohë të saktuar po ai shka ka se ka ka si rezultat ka ardh që i ka humbur mendi atij për një kohë të saktuar siç është gjumi apo e, do thonë kër ju, e, thonë, të thon ku njeriu e po më thon i bie efektet apo kur ndehet e, e kështu A, thonë, e, me radh. Oin do thotë jorat të gjashem me këtu. Po pra, humbi mirë po do ta dim se humbja e mendjes qoftë për shkak të sëmundurisë, Allah na rujt, ose për shkak të albanosis, apo për shkak të dehjës. Në realitet logaritët që cili do qoftë shkakë do një pri këturi shkakë logaritët që njëri e ka humben një në ti u shtë larguar me ndja prej ti për adaj kjo pavarësështë a, a ndodhë dë më thonë në kohët shkurt apo në kohët gjatë logaritët që e ka shfo shfoqizot abdesi për adaj nëse njëri jo për shkallu që shkallu i humben një një alivan ose i bjetë fekte dhe pasajt zgjohet apo dhehet dhe pastaj kthiellet apo ëh domethën humbën një tjalë valla ose kushtomarë atëherë le ta di që dot updatesi i është shoqëzuar updatesi i është rregulluar pavarësisht a ka qenë kjo kohë gjatë kur ka humbën apo koshkut mirpo autori këtu po e bën për jashtëin po that in la yasira namin min qa'idin au qa'imin blesh nyjumit e pakt është bëhet prej atij i cili është ulur apo në këmbë. Ëh, sporti dietar të kanë mos pajtimi, Allah më shëroft për gjumin. Algoritmi i gjumi ë, ë, gjumi si gjumi algoritet që është fuqëzon abdestin apo gjumi është shkak që çon në shfuqëzimin e abdestit. Para arabishtë thonin madinaton naqt më dhënë, pra shkak rrug që qënë, është fëqizimin abdesin Mëndimi pari djetarë është që vetë gjumë i si gjumë logaritë që është asgjesus apo është fëqizus i si abdesit Edhe është fëqizun apo asgjeson abdesin thon, pa thonë pa njët pak u fizumët pak u zumët, njët përgjithshme qoftë për gjumë i paktë ose gjumë i shumët Si që përmenet në libën në lmejëmur të imam në ujë Ka, si, do, si do që ndodhë gjumin, një qëfar do forme, një qëfar do pozitë, pa, edhe pavarësisht pa është gjumi pak të apo i shumë të ke e, e asgjeson ose është këshqeson në abdesin. Kësa dhëtë për këta në të regon <clears throat> përgjësimi që ka orë në hadithën e Safuanit që e përmanën më ma lartë, po kërka folë për mestet që e thotë se Lejorn më përdor mesat ku njeriu pron e ka flight edhe ka prish po pra, kuptohet për hadithat që ka prish update-in me gjumë. Përllai ka هون gjithashtu gjumë në llogaritë të hades, për llogaritë të gjë që e, prish update-in. Edhe kur një gjë është hadeth, atëherë nuk ka dallim a është shumë apo është pak, sigurisë rasti me urinën. Mendimi i dytë i dietarëve është se gjumi nuk logarit e të pej asgjësusve apo shfuqizusve të abdesit. Njërët përgjithshmet, pak u fizume. Dovën gjumi nuk logarit e që e prish abdesit. Nuk është nakët, pro nuk është asgjësusve shfuqizusve të abdesit. Sej se, se që lezojnë, pro të e, Libri El Mugni edhe Lerin Saf, këtu, këtë mëndim djetarve, dhe këta djetarë kanë argumentuar me hadithën e nesët, Radio Lanhu, që në trasmetohet të, të muslimi, edha tregon pa nese radioan tregon se shoku te pejgamberit sa them kanu yantadirun al-isha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta tafhqa tafhqa ruusuhum thumma yusalluna wala yatawaddaun tot shok sahabe shok te pejgamberit sa me pritnin yasin pa priten na vozen yasin me ar pejgamberit sa me fol yasin se imami tyre tot nkon e pejgamberit sallallahu alaihi Deri sa kohët të tyre binin, par kohët të tyre uleshin, par pe gjumit, pasa i thotë ngriteshin, faleshin, edhe nuk mërën në abdes. Në transmitimin që ka orë, ose versionin hadithë që ka orë të bezari, i thotë, i adhaun e gjulubë, madjat edhe shtriheshin, pa shtriheshin edhe flin, edhe do bën në gjumë edhe nuk mërën, ngriteshën edhe falin namazin nuk mërë, nuk kanë mor abdes. Mirë për e të këtaj shtojësës se ka arte bezari, djetarët kanë kanë mendimin, dhe thot fjallë, dhe thot hejsej mi, dhe thot që transmitust ra ha unë bezari, u abu jale, u abu jale, u abu jale, u abu jale, u abu jale, u abu jale, u abu jale, e transmitojnë bezari dhe abu jale, dhe transmitust, janë transmitust e Sahiut, pra sajnë sahi Bukhariut dhe muslimit Albu Siriu Ka thonë gjajshëm e këto Ka thonë hedha i snadun sahi Pa pre zinjirin që ka arë të abu jalë është er zinjiri sakt O rovahu albezzar fi musnë dihi Tha gjithashto dhe bezari Ka të rëspëtu në musnë i dhe në ti Pa është tonë gjajshëm e këto Ka thonë edhe i mëni katani Allah i më shërohë djetë Mëndimi treti djetarve E që është mëndimi i medhebit Hambeli ësht se, jume, si jume, nuk është hadeth nuk logaritet gjë që e shfoqizën nëse ndodhë është në agendë nëse ndodhë është në agendë nëse ndodhë është në agendë mirë po është më dhinë në tullë hadeth po është shkak rrungë që që që qënë te prishë i abdesit a po që te musme posë abdes më logari që musme posë abdes si pas me dhejbet për gjumit nuk tolerovat dohën asë një gjë asë një ko sa do e vogë e shkurta po, dohën nuk logaritët nuk tolerovat asë një gjë përveç ati gjumi i cilë është qëndron largë hadetit po kërë njëri është na gjumë është largë hadetit po pra, nuk logaritë që ko hades po pra, që është pa abdes se që le do mësurën në në, në libër nënë software-n e cish po dha autorë këtu. Cili është ky jum që në siniri është në atë gjendje, është larg hadesës, po nuk arrita që është pa pa abdas, shot illa yasira noomin. Pra është jum i paktë thjesht. Kjo është pro mendimi i mdhëhemit Hamini. Men kaiden aw qa'iman bi'ati që jum me kosht, do thonë me çin me kusht që mendoll prej atij që është në ulur apo që është në këmbë. Mëndimi 4 të i djetarve është Mëndimi cilën e kazjes shë Shqeval Islami bëndë të kazis, mija dhe Shqejo Sëmi nësot është Mëndimi i sakt është që gjumi është më dhinë Në të lëhadës, për është rrug Shkak Që që qënë në Gjendje kur tije pa abdes Mirë po thot Nëse njeri ju flanë Masë loj gjumi Që nëse e prish abdesin Aje e vrenë këto ndjenë dhe vetja ti, atër, këj gjumë, nëse njëri e kokës e loj gjumëit të lehtë, pro, logaritë nuk e prish abdesin, edhe logaritët që njëri ju, dhe hëtë, abdesi ti është ka, e, vazhdan, po, atë, abdesi ti vazhdan. Mirë, po, nëse njëri ju flanë asin loj gjumëit që edhe së kur ta prish të abdesin, nuk do ta vrendë, nuk do ta njente këtë gjë, atër, më këtë rast, sejme që abdesi ti është foshizuar prishur dhe pa është asgjësuar, si që lezojnë në libren me gjmull fëta o të shehu lë islamit, pa është në libren në li këtjarat. Edhe këmë ndim, i të bon rëdhëvetës të gjithë argumente që u përmanë në më lartë, pa i harmonizon edhe i të bon të gjithë argumente që u përmanë në më lartë. Ga se hadithë, Isafani i bëni Asalit, Asal, në radialanhu, të regonë se gjumi është asgjësuus, shuqizus, Ku sa dihet nëse tregon se xhumi nuk e prish abatisin. Po sahabët kanë flet, madje edhe janë shtri, janë çu, janë xhum për xhumet edhe janë fal pa marrëmtes. Prandaj ajo që është përcjellë është transmetuar pjesa e habën këtë rast te hadithi i nesër të radhën interpretohet, edhe shpjegohet me fakt, pa marrësin kur njeriu, pra ka ka pra sahabët kanë flet as e lloj xhumi që nëse njeriu flet me këto një jumë do thot ai nëse e prish aftësinë e ndjen e vren këto po kondijshmëri kurse hadithi safan me asalet introvetohet edhe shmiegohet në rastin kur njeriu do thot e, e bën jumë thell edhe bën asnjë lloj jumë që nëse e, e prish aftësinë pra nuk e vren këto dhe nuk e ndjen këto mendim e për krahë dhe më shumë hadithe që transmetohen edhe pse rreth hadithet për ë kafjal. Pranë këtë hadith thotë al-ainu wuka saha. Fa idha namat al-ainanu istatlaqa al-wuka. ë syri është ai peri apo litari që e lidh se pra, për përshëllim që e lidh anusin. Për daj, thot, kur flenë në sytë, atër, thot, e, jo vika, praj, sthesi, praj, në këtë ras përshëllim, praj, është anusin, praj, lirohet. Po, pra, kur flenë një rio, nuk e dinë se qëfar po ndodhë më të. Për daj, nëse një rio, po, pra, kjo adis, në atërëgan, nëse një rio nuk e përforsanë edhe nuk e lidhë mirë, pra thejësin e ti në këtë rast atletarën me cilën e shtrangën pra e, anusin e ti, në mënyrë që të thonët, kur, kur të lirën dhe i shka pikazër, ose kur të prishë abdesin, nuk e vërin vetë, nuk e ndjen vetë, atër kë gjumë e prishë abdesin, edhe varrida që ka shfoqizu abdesin, për ndryshë e jo, epse qërë samë rastja, disi, Diyotar kënë foljë për hadithën të rësbëtër Nima Ahmedë, Taberinë, Al-Kabirë, Daraqëtënë Për Muawiyyës r.a. Në këmë në gjërë, jësotë fëjësënë dhe bëqiyë Al-Abi Bekri ibn Meryem, hëmë të dhajifë Fërra, abu Bekri ibn Meryem, këtë të hadithë Në gjë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Për Aliët, i cilë e përstjellë për Pihamirës, asëmë thëtë El ajnë u vika usëhë, femenname, felitavadda Në formë pak më ndryshë, e thëtë Asyri është pra i litare që elizë Eshtë në gëndët anusënë, pra nda i thëtë kush dhe që flenë letë më rabdes Imam Ahmed i thëtë hadisë u Aliët është betë minë hadisë muavijë Hadisë i Aliët është mej fortë se sa hadisë i muavijës bikoma bo hatime ka thon leysa bikawi bikawiyen ne kem dy hadithe asnjere nuk esht i fort. Por mundi iri u ibn es-salahi, dhem ibn es-salahi allah me shoft, bo logarizon se vlerësoni se hasan, se i timir hadithin e aliut. Edha ne u thot rawahu dawud wa ghayruhu bi sanida hasana. Që hadithat e transmetonë dawud dhe të tjerë me zinxhira me zinxhir të mirë. Allëpo dietat kanë mos pajtimi mirë, po pa, mund të merret, kjo a ditë se si, e por forcusim mendimet që ne ka përziell shehull i Islamit si mendimi anomin, më i saktë. Allë ode më mirë. Pastaj e pom fjalët autoru thotë inna laysira nu min qa'idin au qa'imin au tarib. Pra fjalëve të tij që do të thotë abdesin e ashëson ose shpëjson humbja mendjes, po e përgatishton xhumin lehtë i cili vjen ose ndodhet prej dikujt i cili është ulur apo në këmbë me gjumën e lehtë pra po përjashtohet gjumi jo është i shumët kurse me fjalët e autorit gjumi lehtë prej që ndodhet prej atij i cili është në këmbë apo e, ulur po përjashtohen pozicionet ose raste të tjera prandaj nëse njeriu jo, flet gjum të lehtë mirë von po pozicionet e tjera Do thot në, në pozita tjera Përveç këtëre dy gjenive që është në këmbë Apo ullur Atër gjumit ti Logarite që është I shfuqizuar e azjesuar në qfar dë gjendje qoft pa, <coughs> Edhe nësë është gjumit I pak të se i liht Pra si pasualet autoval Për e koptojna që Nëse gjumit është i shumt E prish abdesin Nëse gjumit është i shumt I thell e prish abdesin nër pakufizumë, nër të përgjithshme. Gjumi i lehtë ë gjithashtu e prish abdesën, përveç në rastet kur ndodh pej njëri prej atij si cilësh në këmbë apo ulur. Në këto dy raste nuk e prish abdesën gjumi i lehtë. Kur logaritja e gjumit është i pakët ose i lehtë, kjo kthehet te zakoni te tradita. Nga njëherë gjumi i pakët ose i lehtë është për qëllim nkoha Pa që kohë gjumët është e pakt Pa nuk është kohë shumët e gjatë Pa që një rio Pa <coughs> edhe pse dëhën është e pakt Mirë po një rio dëhët e humë Nuk është i vëmend shumë Pa humë vedinë ose vëmendë në ti plëtsisht Ma diën ka mundësi që Dëhën këse rase një rio dhe me fillume po andro Në diqka për andro Mirë po përdejsa është i pakt gjumë Dëhët i, i pakt i kohë shkurëtër edhe njëriju me njëherë zgjohot prej ti atëher <tër> të është i paket nga se njëriju nëse del di shka prej ti të dhëtë gazra i munët me i nuhat ato atëher, si pas avotorit pra, kjo nuk e prish abdesin nuk e shfuqezar abdesin nga njëherë, gjumi paket është për qëllim vet gjumi pra qëllimi është në gjumi lehet në këtë rast pa në mënyrë që njëriju pra nuk e hum krejt vedije në atë gjumë Pra nuk është është i vëmendshëm. Pra për shembull i dëgjon ata që nuk e folu rasti. Apo nëse dikush i drejtohet me fjalë ai më një herë zgjohet, shpejt. Apo nëse do të thonë do të që ai me prish hapdesën, me liru gozra, pra ai e vren ton djien përsa më prej fjalës autorit në kuptohet kur po thotë minqai min qaidin ose qaimin kur qëndojmë kë le ndodhet prej atij i cili është ulur apo këmb pa prej fjalës autorit në kuptohet për gjithësimi pa kufizimi mirëpo gjetar kët rast e kanë për ashtu rastin e, e kanë për ashtu raste kur njeriu është i mbështetur qoftë i mbështetur në krahun e tij qoftë i mbështetur me shpinën e tij Apo im shtetur në diqka E kështu më radha E dhe pse është njeri në këmbë Apo ullur E dhe gjumi është i leht Kja e është fëqizan abdesin E asgjësan abdesin si pas mendimit e autorit Nga se si thonjë Ose si pas mendimit më thejpin Nga se si thonjë që Në zakonisht në këse rastet Njeri jo se lohet në gjumin e ti Njeri jo pra është të im shtetur E dhe se lohet në gjumin e ti A të her Ka mësi që njeri jo me liru gazrë, Këta mësë me, mës me vrejtë, mësë me hetu në vetën e ti Mirë, këto është qështja në, nëse njeri ju Njeri ju në zënë gjumi në sejshdë Mirë, po është gjumi lehtë Pa siqë mundët me ndollë, ose i ka ndollë Da shta Do njëherë gjithë dërnjët prej njeve Që me, me zënë gjumi lehtë në sejshdë A është fëqizën kja, po është gjësonë abde, abdesin e ti Si pas me dhejbet, po Amdesi ti është i shfuqizuar. Është azhësuar nga se do thotai se është në 60s, nuk është i ulur as nuk është ngur. Derisa sipas mendimit më të saktë që farman mund të lart nuk prishet, atë nuk shfuqizohet апdesi ti. Por është në gjendje që e përshpiqumë më lart, pa апdesi ti ashtu vetëm atë kur flan me atë Allah yjumi që Nëse liron gazra, por nëse e prish abdesin edhe liron gazra, nuk e vren. Por gjumi i thellë që sikur të lironte gazra, nuk do ta vrente, nuk do ta ndjente këtë gjë. Kjo është ai gjumi i cili, a është po që zonë apo e prish abdesin e njeriu? Dhe këtu personi të vondohemi me kaç? Në inshallah, derse narrshëm do të vazhdojmë të lexoju dhe më shpjegoju edhe, edhe gjëra të tjera që e prishin abdesin në radhë. Adhore për të uamessu dhekerin mëtë të sëllin, edhe prekja e organi genitali se le është i në gjitur apo i lidhur. Po për trupin e njëriot, për këto inshëlla do të lasi me gjërësështë, në deshën arshëmë Allah dhe me mirë. Allahu a'lem, Allahu më salli, vësalli më ala nëbina Muhammed, u ala ahlihi vë ashabihi e gjmehin.